«Вам, Люба, пані Діано, треба спробувати себе у новому світі», – замислено порадив їй сивий чоловік. «І справді», – підтримав Левко, – «у нас великі діаспори у Канаді та Бразилії, але тобі, мабуть, більше підійде останнє. Як здоров'я, кашляш?» «Трохи краще, дякую». Діані було приємно, що він не забув про її хворобу. «І справді було краще». Тільки останнім часом трохи паморочилося в голові і нудило зранку. Діана пов'язувала це зі своїм нічним напівголодним трибом життя. «Зв'язуйся зі мною», – Левко був самою люб'язністю. «Ми, українці, повинні підтримувати одне одного». «Так», – погодилася Діана, – а собі подумала. «Шкода, що для всіх відчуття своєї нації – треба потрапити за кордон. У Києві вона ніколи не замислювалася над національними питаннями. Усі почуття перекривала гордість за велику батьківщину. Що з того, що вмирає мова і людям з дитинства вкорінюють комплекс неповноцінності, таких дрібниць не було видно за великими будовами сторіччя? Тільки в республіці Комі Діана зустріла світ української інтелігенції. Усі вони там і залишилися, а одиниці перебралися якось за кордон і тут створили свій маленький рай. Світ з вишиванок та вареників, перемальований з класиків минулого століття. Діана обвела очима кімнату і зупинилася на вікні. На протилежному боці вулиці побачила Жерара, зайнятого розмовою з худорлявою жінкою аристократичної зовнішності. Тільки в першу хвилину її в обличчя вдарила кров. Наступної миті жінка опанувала себе. Адже вона вже давно собі зізналася, що їхні світи перетнулися лише для того, щоб далі розійтися у різнобіч. Його маленька пригода має скінчитися, Тоді як її тернистий шлях, Введе у невідомість. Треба було самі розірвати стосунки, та вона не змогла приректи себе на існування без нього. Долю не надуриш. Вона сама розставляє крапки та коми. З вами усе гаразд? Почувся голос, наче з іншої планети. Діана мовчки взяла склянку соку. А так, усе гаразд. Тільки нема для жінки глибшої образи, ніж зрада коханця. Важко рвати стосунки та коли кидає чоловік – це справжня трагедія. У глибині душі Діана вірила у всепереможне кохання, коли відмітаються усі звичаї та долаються усі перешкоди. А ще глибше – жила надія на щастя, оте звичайнісіньке жіноче щастя, про яке говорили в усі часи. Левко супроводжував її вечірнім містом. «Як ти всі ці роки жила?» – спитав він проникливо. «Настраждалася?» «Усяке було». Діана потягнулася по цигарку та передумала. «На війні, як на війні. Це не розкажеш, це треба пережити». «Так, я бачу радянську людину нічим не переконати. З тебе знущалися, вбили родину». А ти йшла в атаку за Родину, за Сталіна. Ти ж зрадила усіх замордованих, закатованих, вбитих у тюрмах і таборах. Левко гірко зітхнув. Я нікого не зраджувала, а робила те, що вважала за потрібне. І в атаку йшла мовчки, стиснувши зуби, твердо сказала Діана. І не шкодую, що була на фронті. Я зрозуміла що нема страшнішого безглуздя, ніж війна. А тепер не хочу воювати з собою. І я житиму не під політичним гаслом, а як сама розумію».